Milujete češtinu? Usmíváte se, že se tak ptám. A kterou češtinu milujete? Svou? Přítelovu? Češtinu pana rozšplatila, který bydlí pod vámi? Jsou to češtiny různé. Není na světě dvou lidí, aby stejně článkovali hlásky, aby měli stejný slovník a shodnou dikci. Tak vidíte, shodnou. Ale točím to v Brně, tak bych měl říkat shodnou dikci. A kdybyste nakrásně řekli, že milujete češtinu svou, svou, jenom tu svou vlastní, je to zase to též. Jako se od dop Libušiných nenarodili ve Vltavě dvě úplně schodné vlny, nepodaří se vám, abyste i jen dvakrát vysavili s naprostou schodností jediné české slovo, jedinou českou hlásku. A mění se, a to měrou oni se vám ani nezdá, váš slovník, vaše frazeologie, vaše dikce, a veškerá vaše čeština nemluvě o tom, že i za jediný den mluvíte jinak se svým představeným, jinak se svým dítětem a jinak s kolegou odborníkem. Neboť nejsou na světě ani dva lidé, aby mluvili tímž jazykem. Společný je materský jazyk asi tak, jako je společný obzor. Ale není dvou lidí se stejným obzorem. Každý je středem svého vlastního obzoru. Kterou češtinu tedy vlastně milujete? Češtinu Jaroslava Vrchlického, Karla Jaromíra Erbena, Toumy ze štítného, Františka Halase, Boženy Němcové? A nebo češtinu poučení o zahájení řízení při schvalování propůjčování nádob na popel? Češtinu nářečí Hanáckého, Slováckého či Snatlašského? Češtinu podřečí Hrozenkovského? Já vím, já vím. Milujete to všechno dohromady. Vím, ale dá to poučení o zahájení, řízení při schvalování. Ale dovolte, to už je zase čeština náramně kolikera. Milujete češtinu spisovnou nebo hovorovou? To jsou jazyky dva. Například, srovnejme tyto věty. První. Učitel děl, že se ke kvasu zjeví v hodinu určenou. Druhá věta. Učitel pravil, že se k hostině dostaví včas. Třetí. Učitel řekl, že na ten oběd přijde včas. Čtvrtá. Učitelství řekl, že na ten oběd přijde včas. A pátá. Učitelský prýtu na tu baštu bude jako na koni. Vyloučíte větu číslo jedna. Řeknete, že je nesnesitelně strojená, komicky afektovaná. Myslíte? Řekl bych, že kdyby ten učitel byl třeba nějaký čínský mudrc, jejíž císař pozval na hostinu, mohla by ta věta zcela dobře stát u Zejera. Vyloučíte větu pátou, že je pepická, nebo my bychom řekli páskovská, že se tak nevyjadřujete. Dobrá. O větě číslo čtyři prohlásíte, že neužíváte tvaru učitelský. Prosím. O větě číslo dvě řeknete, že je spisovná, to je v ní výhradně spisovné sloveso ti. souhlasím. I zbude nám věta třetí. Učitel řekl, že na ten oběd přijde včas a o ní mi povíte, že je i spisovná, i hovorová a že v ní obojí úzus dokonale splývá. Ale, ale, to vy opravdu říkáte? Řekl? Myslel bych, že tohoto tvaru užijete jen z donucení, jakožto úřadové, nebo ve styku s nimi. Už pod ouřadovy, máte-li i jen zamák, jazykové psychologie, nevpálíte pod nos tvar řekl, nejbež řeknete Řek. A příteli a nevinné rodině doma nespůsobíte příkoří, abyste k ním utrousili jakékoliv řekl. Výsledek našeho experimentu. Český spisovný úzus se hovorovým rozchází i v důležitých faktech mluvnických. A což teprve v povšechném výrazivu. Důsledek jsou opravdu češtiny dvě. A již z tohoto hlediska milujete jazyky dva milujete-li češtinu. Jsou tak rozdílné, že se cizinec každému z nich musí učit zvlášť. Výslech pokračuje. Milujete češtinu dnešní, nebo starou? Řeknete bez váhání, že jednu i druhou. Dobrá, ale věřte, že byste byli ztraceni, kdybyste se dostali mezi Čechy například 13. století. Prapodivně by vám bylo, kdybyste slyšeli a měli říkat buď opateren, člověk jest truchel, mdel, rychel, brzek, pelun jest hořek, život krátek, med sladek.